A igreja tem um papel cumprir nesse mundo E nós temos visto é, um pouco disso ao estudar é, o livro de Atos Nós percebemos claramente que a igreja tem um papel a desempenhar E esse papel não foi um papel que os homens é, decidiram por eles mesmos ah, Vamos fazer tais e tais coisas Essa é uma tarefa que o próprio Deus é, deixou para a igreja Uma tarefa que Jesus deixou para Para a igreja essa tarefa na verdade ela engloba algumas coisas mas tem tem coisas que são prioridade nessa tarefa nós vamos falar um pouco mais sobre isso hoje e nós vamos ver também de que modo essa tarefa é pode ser cumprida como a igreja pode cumprir o seu papel neste mundo será que Precisa de... do que? Do que a igreja precisa para cumprir o seu papel? Precisamos de é, muitos recursos financeiros, nós precisamos de muitas estratégias, nós precisamos de muita gente, nós precisamos de programações diversificadas, do que a igreja precisa e como ela faz para cumprir o seu papel. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, no capítulo 3, dando prosseguimento aí à nossa leitura, nosso estudo, nossa meditação no livro de Atos. E hoje nós temos um capítulo inteiro porque, na verdade, algumas coisas que vão acontecer neste capítulo... Elas são quase que uma repetição, não é bem uma repetição dos fatos, mas alguns conceitos. Mas eles não estão aí à toa, então nós vamos ter que encaixar isso, porque na verdade na narrativa eles estão dentro de um andamento daquilo que aconteceu. Então nós vamos ler todo o capítulo e depois nós vamos separando aí as partes e procurando é, compreender aquilo que Deus tem para nós. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às três horas da tarde. Esse era o horário, um dos horários costumeiros que os judeus tinham para suas orações. Eles tinham ali, normalmente, três horas, três horários que eles usavam para isso. E o pessoal continuou seguindo praticamente o mesmo ritmo, os convertidos ali. Versículo 2. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no, no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse, Olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vamos ler primeiramente até aqui, depois a gente continua do versículo 12 em diante Nós temos aqui, é bom a gente sempre recapitular algumas coisas Temos um tempo especial, é o início da igreja, é o impulso inicial que a igreja está recebendo Você tem homens ah, que receberam um tipo de autoridade especial e nós já falamos sobre isso E nós vemos que o Evangelho ainda está restrito ao povo judeu. Você só tem judeus aqui, no máximo, além do judeu ah, racial aqui, aquele que já vinha de família judaica, no máximo que você tem aqui neste grupo de pessoas, são chamados prosélitos. Pessoas que haviam se convertido ao judaísmo e adotado o judaísmo como sua identidade também. Então, eles também participavam de todas as coisas que os judeus participavam e conviviam com eles e eram aceitos pelos judeus, porque eles haviam ah, aderido ao judaísmo. Então, você tem muitas coisas acontecendo. É como se o Evangelho estivesse sendo preparado de forma concentrada, Deus inicialmente concentrou naquele povo, naquela cidade, naquele local Os fatos, os acontecimentos, tudo aquilo que está vendo ali Para que depois o Evangelho se espalhasse Então é nesse sentido que eu queria trazer a nossa mensagem de hoje A igreja cumpre seu papel quando apresenta Jesus Cristo ao mundo Nós temos que descartar aqui, não é descartar, mas nós temos que colocar na devida ordem as coisas que são importantes, as coisas que são principais e as coisas que estão servindo de acessório aqui. E nós temos que enxergar o texto no seu todo, temos que enxergar o texto inteiro, ver tudo o que aconteceu ali para ver se é exatamente isso que está acontecendo. Eu queria que a gente visse então dois estágios nessa apresentação do evangelho no início a igreja sempre tinha um estágio que era um estágio inicial de impacto isso aconteceu lá no pentecostes lembra teve todo aquele fenômeno as pessoas foram atraídas elas foram impactadas elas viram as pessoas ouviram as pessoas falando nos seus idiomas isso chamou a sua atenção aí vem a pregação Por isso que eu digo que tem aqui uma certa repetição Não é o mesmo acontecimento Não é o mesmo fato Mas você tem a mesma ordem nos acontecimentos Deus está trabalhando ainda da mesma forma Então nós vamos olhar para isso Ver como Deus está fazendo as coisas E procurar tirar as nossas lições Muito bem, o primeiro estágio É o meio de contato com o mundo Essa foto é uma foto do Rio Amazonas ainda na sua na, na sua parte inicial no peru o rio Amazonas antes de, de entrar no território brasileiro ele ele nasce lá praticamente nas cordilheiras e vai sendo alimentado vamos chamar assim por vários como é que chamam aqueles riozinhos que alimentam o rio principal afluentes é isso né é isso afluentes que estão correndo para, vamos dizer, engordar e tornar o rio Amazonas esse rio imenso, gigantesco que ele é. E aqui você tem alguns desses riozinhos, ó. você tem um aqui embaixo, você tem um aqui correndo, aqui você pode ver alguma alguma nascentezinha que tem aqui por perto e vem e serve e vai contribuindo, aqui tem mais um outro aqui lá pela frente possivelmente tem algum outro que vai servindo de de alimento e vai aumentando o volume, vai aumentando quando o rio Amazonas está em pleno estado do Amazonas e percorre uh, o Brasil até chegar lá no mar, até desaguar no mar, ele é um rio de proporções gigantescas você não consegue enxergar de uma margem a outra bom, que tem o um rio a ver com isso que a gente está falando. É que Deus usa para a propagação do evangelho, para que a igreja cumpra o seu papel, Deus colocou meios que vão servindo de auxiliares para um meio principal. E no início da igreja, esses meios auxiliares, esses afluentes que estão contribuindo para que O principal aconteça, no início da igreja, eram os sinais especiais. Os sinais que os apóstolos faziam, os milagres que aconteciam, que mostravam para aquele povo que aqueles apóstolos, aquelas pessoas, aqueles seres humanos que estavam ali de carne e osso, comuns, eles não tinham em si mesmos nenhum poder especial, eles não eram curandeiros, eles não eram mágicos, eles não eram nada disso. Aquelas pessoas eram testemunhas de Jesus Cristo, eles estiveram com Jesus Cristo, eles tinham autoridade para falar em nome de Jesus Cristo, e Jesus Cristo, que a pessoa que eles representavam, era tudo aquilo que eles diziam. Mas antes de falar de Jesus Cristo... Eles tinham esta esta porta de entrada, este meio este primeiro meio que vai levar ao meio principal, que é falar de Jesus Cristo. O texto diz que Pedro e João, Pedro e João eram é fazer parte da, vamos dizer, da elite entre os apóstolos, eles eram realmente líderes. E entre os dois, a gente sempre nota, é fácil notar, que quem fala mais, quem toma as iniciativas, quem parece que está sempre liderando, realmente é Pedro. Você vê João junto, você vê João aqui ou ali, mas é Pedro que está à frente, não há qualquer dúvida sobre isso. E eles estão ali, eles estão indo para a hora da oração, eles vão participar junto com os irmãos ali, e tem um mendigo na porta, numa determinada porta do templo. Não vamos gastar tempo aqui para explicar que porta era essa, que lado ficava. O que é importante a gente destacar aqui é que tem coisas que não mudam ao longo da história, não é mesmo? É muito comum você ver mendigos aonde? Aonde as pessoas transitam. E aonde as pessoas normalmente andam com dinheiro. E as pessoas iam até o templo para fazerem as suas ofertas. E muita gente fazia isso até de forma, a maioria fazia isso até de forma hipócrita, porque eles tinham ensinado, sido ensinados assim pelos fariseus. E as pessoas muitas vezes, para demonstrar a sua bondade, davam lá uma moedinha, uma esmolinha, uma uma, uma fração daquilo que eles tinham, para com isso eles dizerem que estavam fazendo alguma coisa de, de bom. Muito bem. Quem era o mendigo que tá aqui? Um aleijado. Você nota um detalhe interessante que o texto nos informa. Ele é um aleijado? Como é que ele se tornou aleijado? Ele não se tornou aleijado. A Bíblia nos informa que ele nasceu aleijado. Veja que as coisas que acontecem na Bíblia, elas acontecem sempre num alto grau de dificuldade humana. Para que elas aconteçam Você não tem aqui uma pessoa que tá com uma dorzinha na perna Torceu a perna Ele quebrou a perna Ele ficou paralítico porque ele teve uma doença Tetraplégico ou paraplégico Não é nada disso Este homem nasceu aleijado Alguém tinha interesse real em ajudar uma pessoa como esta? Interesse mesmo? Normalmente não havia muito interesse nas pessoas doentes em Israel. Por quê? Porque os israelitas tinham um conceito de que aquilo ali era resultado de pecado. Ou ele tinha pecado ou seus pais tinham pecado. A gente nota isso até no ministério de Jesus, quando um cego também de nascença tá ali na frente de Jesus e os discípulos uh, dizem para ele, quem pecou ele ou seus pais? E Jesus diz, olha, essa não é a questão. Não é a questão aqui quem pecou. E é, Deus realmente tinha dito lá no Antigo Testamento que ele visitaria gerações após gerações dos israelitas e que os pecados de uma geração poderiam ser cobrados em outra geração. Não existe nada aqui de maldição familiar, como se prega em alguns lugares. Muito lugar por aí tem placas dizendo Aqui, culto de quebra de maldições, porque a sua família lá no passado praticou é, feitiçaria, você teve um avô é, que era feiticeiro, ele prestava culto lá para os deuses do candomblé, ou ele era muito apegado a crenças de reencarnação, ou qualquer outra crença, e você hoje está pagando o pato por causa disso. Não é isso que a Bíblia fala como é quando Deus disse que visitaria outras gerações. É que uma geração de Israel pecava e necessariamente a disciplina de Deus não iria acontecer naquela geração. E o cativeiro, o cativeiro assírio e babilônico, os dois cativeiros vieram como disciplina de Deus depois de muitas gerações eh cometendo pecados sucessivos. Mas aqui você tem uma pessoa desprezada esse esse era o padrão da sociedade judaica na época era olhar para aquela pessoa como alguém ah, vamos dar um trocadinho aí para ele comer alguma coisa vamos dar alguma coisa para ele até para, para eu demonstrar que eu sou bonzinho mas interesse real não havia mas Pedro Pedro tem um outro olhar para aquela pessoa veja o versículo 3 Vendo que Pedro e João e eu entrar no pátio do templo, pedi a eles esmola. Era normal. Não sei se eles usavam as mesmas frases que usam hoje em dia, né? Uma esmolinha pelo amor de Deus, né? Ajuda um aleijado, ajuda seguinho. Olha, Deus, tem os que já adiantam a benção. Deus te abençoe, já vai com mão assim, né? E de fato havia essa havia e até hoje essa relação nessa da da esmolinha E Deus, quem dá aos pobres não empresta a Deus. Deus não, Deus não precisa de dinheiro emprestado, né? Mas existe esse ditado aí. E ele vai lá estende a mão. Quando ele estende a mão, porque era essa a expectativa, o versículo 4 nos diz que Pedro e João olharam bem para ele. E então Pedro disse: "Olhe para nós". O homem ficou olhando. Acho que ele falou: "Opa, esse aí vai vai dar uma quantia boa". "Olhe para nós". Provavelmente a aparência de João e Pedro não era de pessoas da aristocracia. Não que eles andassem é, maltrapilhos. Não, não acho que eles fossem maltrapilhos. Eles eram pessoas que vinham de, de, de família de trabalhadores. Mas eram pessoas que andavam vestidas como uma pessoa comum. Pessoas simples. Olhe para nós. Olhe para mim. E o homem lá. Esperando. Ele não tinha a menor ideia do que Pedro estava para fazer, Pedro era uma pessoa atenta às oportunidades, ele viu naquele homem que estava ali uma oportunidade para testemunhar, ele viu naquele homem desprezado, aquele homem numa condição precária, uma possibilidade, uma porta de entrada para que ele fizesse alguma coisa e fazendo alguma coisa, ele chegasse no ponto, ele chegasse no rio principal, chegasse onde realmente tinha que chegar. Agora veja como ele tem dependência total de Deus aqui. Ele fala em nome de Jesus. Esse nome de Jesus em lugar nenhum na Bíblia são palavras mágicas. Pedro não usou de nenhuma simpatia. Olha, vai até a tua casa, eh pega lá um punhado de sal grosso. Olha, eu vou te dar aqui uma rosa ungida para você levar para tua casa. Olha, vem aqui e faça a campanha das sete semanas do poder. Vem aqui todas as semanas. Não. Anda. Simplesmente anda. Pedro tinha plena convicção do seu papel e daquilo que Jesus tinha dado a ele como uma autoridade exclusiva eles já tinham sido treinados Jesus já tinha feito uma espécie de intensivo com eles lembra no tempo do ministério de Jesus e eles voltaram eufóricos porque os demônios se submetiam a eles e tudo mais eles já tinham provado eles sabiam Pedro age de forma totalmente dependente, ele não usa de simpatias. Nunca houve, por parte dos apóstolos, nenhuma fraude. Ah, a pessoa foi lá, não foi curada, mas eles fizeram propaganda que foi. Hoje em dia o que a gente vê por aí. Os curandeiros que existem por aí, qualquer testemunho serve para eles. Qualquer coisa serve. Não precisa de comprovação. E quando alguém tenta mostrar que aquilo ali foi uma fraude, que aquilo foi uma mentira, eles jogam a culpa para as pessoas, eles nunca assumem a responsabilidade desde terem endossado aquilo que aconteceu ali. Isto nunca aconteceu com os apóstolos. Com os apóstolos não havia fraude. Os milagres aconteciam sempre. Outro detalhe que você deve ter notado no texto aqui... E Lucas, o doutor Lucas... Não esquece que ele é médico... Ele diz que este homem... Os seus tornozelos se firmaram... Os seus tornozelos ficaram firmes... E bastou Pedro dar a mão para ele... Porque ele estava no chão... E este homem se levantou... E a Bíblia diz o quê? Que este homem saiu... Mancando ele saiu meio com dificuldade, ele precisou de uma bengala, eu fiquei com meu tornozelo quebrado, eu acho que foram três meses, se eu não me engano, três, né? Eu fiquei com o tornozelo quebrado três meses, quebrado não, né? O processo todo de, de, de, de restabelecimento foram três meses. Três meses. Eu não nasci com um tornozelo ruim. Quando eu tirei o gesso, primeira coisa que eu tive que fazer foi Por quê? Porque em três, três meses é o tempo suficiente para os tendões, pela falta de movimento. Aquela imobilidade causa uma espécie de atrofia. E quanto mais tempo vai passando, aquilo vai se atrofiando. Você já viu pessoas que ficam acamadas durante muito tempo? Tenta tirar ela da cama de uma vez só. Ela vai direto para o chão. Mas esse homem não. Esse homem se ergueu E Lucas faz questão de registrar que ele não só saiu andando, mas ele saiu saltando, ele chegou lá no templo e pulava. Agora ele pulava por quê? Porque tava curando, ele tava feliz. Ele não tava pulando porque, ah, o Espírito Santo, a Bíblia não tá dizendo nada sobre isso. Esse homem estava pulando espontaneamente porque ele agora uma firmeza nas suas pernas que ele nunca tinha experimentado é como o cego que Jesus curou você imagina uma pessoa que nunca enxergou nada e agora ela consegue olhar para o rosto das pessoas ela consegue olhar para uma flor ela consegue olhar para tudo em volta para as montanhas, para toda essa criação linda que Deus fez da mesma forma uma pessoa que nunca caminhou Aquelas pernas frouxas que não tinham não tinha força para absolutamente nada. O texto diz que as pessoas o carregavam até aquele lugar ali. Era o máximo que eles faziam. Colocavam, depositavam homem ali, agora te vira E por fim, é importante a gente registrar que o mérito das curas apostólicas sempre foi para Jesus Cristo. Sempre quem recebia o crédito era Jesus Cristo não só ele diz em nome de Jesus aqui mas quando as pessoas vê que de novo aparece aquela palavra perplexas novamente a palavra perplexas aparece já é a terceira vez as pessoas estão admiradas opa, esse é o cenário para pregar o evangelho mas eles estão boquiabertos olhando para Pedro e João e Pedro sabe o que está se passando pelas reações deles eles estão prestes a dizer, estes homens são demais este sim que é o missionário do poder é essa pessoa que nós temos que seguir qualquer coisa que ele falar para nós é válido mas o que Pedro diz por que vocês estão olhando para nós como se fosse pelo nosso poder como se fosse por nossa causa foi Jesus que curou este homem e falando de Jesus ele pega o gancho da cura para levar essas pessoas para o verdadeiro rio, que é o propósito, que é o motivo de tudo isso. A oportunidade que Pedro viu ali foi uma oportunidade de pregar. O meio de contato com aquele homem foi a cura. Existem muitos meios de contato hoje em dia. As curas, o ministério, o dom de curas, Não existe mais, segundo a doutrina que nós pregamos, que nós cremos. Esse dom não existe. Existem curas divinas? Sim. Deus continua curando? Sim. Você pode orar para que uma pessoa seja curada? Pode e deve. Mas não adianta me chamar e dizer assim, Pastor, vamos até a casa do fulano porque... A tua oração vai curar ele. Porque isso não existe mais nos nossos dias. Domingo passado, o Rodrigo, daqui frequenta lá na estância, veio me dizer, pastor, você precisa ir lá em casa tomar um café. joia ele quer uma visita, né? É. Lá você sabe que a coisa é... Ele chama de Fortaleza. Fortaleza, ele quer dizer que lá tem influências malignas, porque seu pai seguia determinadas doutrinas, determinadas crenças, ele acha que existe uma energia negativa na sua casa. Adivinha o que ele quer que eu vá fazer na casa dele? Eu vou lá. Claro que eu vou. Mas eu não vou lá, predisposto, e vou deixar isso bem claro, é a desarmar e a expulsar e a limpar o lugar, né? Não vou levar sal grosso, eu não vou levar fitinha, eu não vou levar adesivo, eu não vou levar pedaço de nada, eu não vou levar terra, terra de Israel para jogar lá, água do Rio Jordão, que não é água do Rio Jordão, né? Eles dizem que é, mas não é do Rio Jordão, é da torneira mesmo. Há muitos meios pelos quais alcançar as pessoas. Há muitos afluentes pelos quais nós podemos chegar até as pessoas e criarmos as oportunidades para chegar no ponto principal. Nós podemos ter eventos. Quem disse que a igreja não pode ter eventos? Nós podemos ter eventos. Nós temos retiros, nós temos passeios, nós podemos ter é, eventos evangelísticos, Nós podemos fazer várias coisas. E nós, no caso, nunca vamos fazer tantas coisas quando se fazem por aí. Porque por aí se fazem muitas coisas. E sabe por que se fazem muitas coisas? E por que se dá importância a tantas atividades? Ah, agora vamos ter alguma coisa diferente aqui. É, mas diferente em quê? Para cumprir o quê? Só porque é diferente? Sabe por que as pessoas... Procuram tantas atividades Porque elas confundem os meios com os fins As atividades, se elas não levarem ao meio principal Que é a pregação do Evangelho Se elas não não levarem a igreja aquilo que ela deve fazer Elas não servem para nada A igreja não vai estar cumprindo com o seu papel E nós estamos apenas perdendo tempo Nós podemos achar tudo muito legal, é muito descontraído fazer certas coisas. Não digo que não deve ser feito, não estou dizendo isso. O que nós não podemos é inverter a ordem das coisas. Colocar os meios, acessórios, como se fossem coisas principais. E as coisas que são importantes e principais, a gente acha muito monótono muito arroz com feijão, muito chato e joga lá para o fim da lista. Cuidado, a igreja não pode seguir por esse caminho. Muito bem, nós temos um meio de contato. Vamos ver a finalidade do contato com o mundo. Vamos ler agora do versículo, nós paramos no 12, né? Vamos continuar do 12 mesmo e a gente até pega o ganchinho aqui. Vendo isso, Pedro lhes disse, Israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram Que eles fossem libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês vêm e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância bem como seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. É necessário que ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Pois disse Moisés, o Senhor Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo o que ele lhes disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. De fato, todos os profetas... De Samuel em diante, um por um falaram e predisseram estes dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. Ele disse a Abraão: Por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades qual é a finalidade de se aproximar de um aleijado qual a finalidade principal a cura muitas vezes está se colocando aquilo que deveria servir só de veículo como meio principal anuncia-se as curas anuncia-se as programações anuncia-se o que vai acontecer, faze tudo isso dar-se muito peso e as pessoas continuam sendo levadas aquilo. Mas o que Pedro faz aqui é que diretamente do ponto onde ele atraiu a atenção das pessoas, ele vai para a finalidade. Ele expõe novamente Jesus Cristo e sua obra. Você vê que ele usa outros textos do Antigo Testamento, Ele usa uma linguagem um pouquinho diferente Mas ele está dizendo as mesmas coisas Preste atenção nisso A mensagem do Evangelho Ela tinha um foco bastante definido no início Para os judeus Mas esse foco para o povo judeu Não tira do Evangelho partes essenciais que continuam até hoje aquilo que Pedro falou para aquelas pessoas continua valendo para nós hoje para nossa mensagem Pedro disse de novo ele afirmou novamente a divindade de Jesus Cristo ele é o autor da vida você quer uma declaração mais forte do que essa sobre a divindade de uma pessoa não Ele é o autor da vida Deus Deus o glorificou O Pai o glorificou As obras de Jesus autenticam quem ele é Ele cumpriu perfeitamente tudo que está escrito sobre a sua primeira vinda Pedro já tinha falado sobre isso para aquele primeiro grupo E agora para esse grupo ele tá repetindo novamente Veja, são coisas essenciais A divindade de Jesus Cristo Aquilo que Jesus Cristo veio cumprir, a sua vida aqui na Terra, cumprindo de forma perfeita tudo o que estava previsto. A morte de Jesus Cristo foi algo plenamente anunciado no passado. Não foi um acidente. Pedro já tinha falado sobre isso. Ele volta a falar. Eu não estou aqui expandindo essas ideias, porque nós já fizemos isso anteriormente. O fato de Jesus ser Deus o fato de Ele cumprir tudo aquilo que está escrito, o fato de Ele deixar testemunhas. Jesus Cristo é a pessoa que curou este homem. É Ele que está agindo aqui e agora. E Jesus Cristo é a pessoa que eu sei e outros tantos sabem, Pedro tá dizendo, que é o Messias. Ele é o Prometido, Ele é aquele que deveria vir, e veio e cumpriu aquilo que deveria ter cumprido mas veja que Pedro não deixa de usar outro elemento indispensável na pregação do Evangelho você mostra quem é Deus você mostra quem é Jesus o que você tem que fazer em seguida? você tem que ajudar as pessoas a enxergarem em que situação elas estão e ele é bastante claro vocês mataram o autor da vida vocês o crucificaram o governador romano estava disposto a soltar Jesus porque ele disse que não tinha visto nada, nenhum crime em Jesus, mas vocês preferiram trocá-lo por um assassino vocês precisam se arrepender dos seus pecados ele tá falando aqui É, com aquele grupo, mais uma vez, como ele fez com o primeiro grupo. Ele vê este grupo como um grupo representativo da nação de Israel. A nação, o povo de Israel, rejeitou Jesus de forma coletiva. Ele diz logo em seguida, ele diz, olha, vocês, na verdade, fizeram isso por ignorância, assim como os seus líderes. Opa, como assim? Você pode até dizer que o povo é ignorante, você pode pensar e interpretar isso de forma errada, dizendo assim: "Ah, ele tá dizendo para pessoas que não conheciam muito bem a Bíblia, não conheciam, não sabiam nada sobre o Messias". Mas e os líderes é que Pedro tá falando de um tipo específico de ignorância. É aquela ignorância que Jesus já tinha denunciado. Vocês leem as escrituras Vocês examinam, vocês cavam, vocês ficam buscando e buscando e buscando e não encontram o que deveriam encontrar. Vocês não percebem que elas falam de mim. Vocês não enxergam isso. Vocês não conseguem ver isso. Jesus, detalhes simples da vida de Jesus. Jesus nasceu em Belém. Mas quando ele pregava, as pessoas diziam assim, Esse homem é nazareno, e as escrituras dizem que o Messias não vem de lá. Mas acontece que Jesus, embora fosse de família de nazarenos, ele nasceu em Belém. Porque, afinal de contas, os seus antepassados eram de Belém. E por causa do recenseamento, os seus pais tiveram que ir para lá. Jesus cumpriu, sim. Eles não entendiam isso. Eles olhavam para Jesus e não enxergavam a verdade. É isso que Pedro tá falando para esses israelitas. Vocês fizeram isso, mas porque vocês são ignorantes. Vocês e os seus líderes. Agora, não pensa que essa palavra ignorante aqui é uma justificativa, é uma desculpa. Pedro não tá falando nesse sentido. Ele tá falando algo até ofensivo para eles. Principalmente se tratando de um homem que vem lá da Galiléia. Um pescador. Com aquele sotaque típico. Trocando algumas palavras, trocando letras. Mas ele tá falando aquilo que eles devem ouvir. Assim como aquele homem recebeu aquilo que ele precisava. Agora estas pessoas estão ouvindo aquilo que elas precisam realmente ouvir. Jesus foi rejeitado. Mas o arrependimento... O arrependimento traz o perdão. Olha o versículo 19. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Arrepender-se do quê? Qual é o arrependimento que tem que no coração das pessoas? Ah, eu me arrependo de ter xingado a minha mãe ontem. Eu me arrependo porque eu falei mentiras essa semana. É claro, você deve se arrepender dessas coisas. Mas para conversão de uma pessoa para salvação de uma pessoa, tem um tipo de arrependimento que tá em vista aqui. Do que a pessoa tem que se arrepender para ser salva? Da sua incredulidade. Vocês são incrédulos, Pedro tá dizendo para eles. Vocês não sabem o que vocês fizeram. Vocês rejeitaram Jesus Cristo, o autor da vida. Vocês precisam se arrepender disso. Vocês precisam se arrepender da sua incredulidade. Eles, Pedro expôs Jesus, os apóstolos expuseram Jesus, expuseram a obra de Jesus Cristo. Nós temos que expor Jesus e expor a sua obra. Pedro e os apóstolos expuseram a necessidade de arrependimento. Nós precisamos pregar a necessidade de arrependimento. E Pedro também expôs a esperança que há no Evangelho. Veja, em parte, claro que tudo que Pedro tá dizendo aqui é voltado para um público que aguarda o um Messias. E Pedro diz, olha, o Messias já veio... Mas ele volta. Então arrependam-se. Arrependam-se por quê? Porque é de um povo arrependido, é em função de um povo arrependido, que Jesus Cristo um dia vai voltar. Pedro não conhece o tempo aqui, até porque Jesus já tinha advertido sobre isso lá atrás, lembra? Não compete a vocês saberem sobre isso. Mas ele diz... Versículo 21, é necessário que ele, Jesus, permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. E aí ele coloca aqui uma questão crucial. Ele cita Moisés. Moisés, a gente normalmente não tem Moisés como um profeta, mas Moisés era um profeta. Moisés era o porta-voz de Deus diante do povo judeu. E o povo judeu o considerava como o profeta. Aquele que trouxe a lei, aquele que trouxe os mandamentos, aquele que conduziu o povo até a entrada ali da terra prometida. E Pedro vai pegar uma frase, uma palavra. Moisés fazendo uma coisa aqui que raramente ele fazia. Nós muitas vezes confundimos profecia com prognóstico. Antecipação do futuro Alguém fala alguma coisa sobre o futuro Mas nem sempre profecia isso E Moisés foi um profeta Diante do povo de Israel Dizendo o que eles deveriam fazer ali Naquele momento Mas algumas vezes ele falou sobre o futuro E essa é uma delas Ele disse no versículo 22 O Senhor Deus Lhes levantará dentre seus irmãos Um profeta como eu Uma pessoa Que vai ser um emissário um profeta Veja que Pedro está lidando aqui com algumas coisas que os judeus entendiam como significando Messias. Um profeta, o Messias seria um profeta, e depois ele usa a palavra servo. Esse era um conceito claro para os judeus, o servo do Senhor, não qualquer servo, o servo do Senhor. Era o Messias Isaías fala muito sobre o servo do Senhor Mas aqui o que Moisés está dizendo Que Pedro toma como palavras É que esse, esse profeta teria que ser ouvido Vocês vão ter que dar ouvidos para ele E aquele que não der ouvidos vai ser o que? Eliminado E Pedro lembra aos israelitas sobre isso Vocês podem rejeitar Jesus, mas não esqueçam, rejeitar Jesus não é o mesmo que rejeitar outras pessoas. Rejeitar Jesus não é o mesmo que rejeitar Pedro, Paulo, rejeitar outros seres humanos. Rejeitar Jesus é carreta condenação. É isso que Pedro tá dizendo para eles alguma coisa diferente do evangelho que nós temos que pregar o nosso evangelho ele tem que dizer para as pessoas que não existe uma terceira via não existe uma outra alternativa ou você crê em Jesus ou você rejeita Jesus Ah eu simpatizo com Jesus Ah eu acho Jesus legal eu gosto das pessoas que amam Jesus Tudo isso pode ser até bem interessante, mas não salva ninguém. E a Bíblia diz que quando você não crê e não entrega tua vida a Cristo, você o está rejeitando. E é isso que Pedro relembra aqui os israelitas. E ele fala de uma herança. Ele fala que o evangelho é esperança Porque quando este Jesus voltar Ele vai restaurar todas as coisas E ele diz Vocês são herdeiros Vocês são os verdadeiros herdeiros das promessas Que promessas ele fala? Para onde ele vai? Ele vai para as promessas de terra? Ele vai para a aliança que Deus fez com Moisés? Ele vai para a aliança que Deus fez com Davi? sobre um reino terreno, não, Pedro vai para as promessas que Deus fez para Abraão, e nós já falamos bastante sobre isso aqui, até quando nós estudamos Gálatas, que Paulo fala sobre isso, nós somos herdeiros daquela promessa que Deus deu para Abraão, que promessa? Que por meio da descendência de Abraão, todos os povos da terra seriam abençoados, E agora Pedro tá dizendo para eles, vocês são herdeiros. E vocês crendo em Jesus, vocês estão sendo abençoados e se tornarão abençoadores. Porque é por meio do Evangelho que os povos da terra serão abençoados. É sobre esta benção que Deus falou para Abraão no passado. E vocês estão aqui agora ouvindo. E vejam a oportunidade que Deus dá para vocês. Basta que vocês se arrependam. Basta que vocês assumam diante de Deus. Até aqui eu fui incrédulo. Até aqui eu rejeitei Jesus Cristo. Até aqui eu rejeitei o evangelho. Não use, as pessoas não devem usar outras palavras. A pessoa tem que assumir isso. Tem que assumir a sua incredulidade. Mas se arrepender dizer eu quero depositar toda a minha esperança, toda a minha confiança no Senhor eu sei quem é o Senhor e eu quero entregar minha vida a Ti a igreja cumpre seu papel quando apresenta Jesus Cristo ao mundo há meios muitos meios que nós podemos usar não é nossa doutrina não cremos que seja doutrina saudável nós dizermos E você deve ir num hospital e declarar às pessoas que elas estão curadas. Não cremos que isso é, é para nós. Nós não somos apóstolos. Nós não vivemos no início da igreja. Nós vamos verificar que os próprios apóstolos, com o passar do tempo, foram deixando de exercer esses dons. Paulo diz que ele deixou Trófimo, doente, Numa determinada cidade Ele diz isso para Timóteo Por que ele não curou aquele homem? porque ele diz para Timóteo Timóteo, cuida do teu estômago Não toma só água Mistura um pouquinho de vinho Talvez pela propriedade Anticética Do vinho Mistura um pouquinho de vinho Porque essa tua enfermidade Requer cuidados Porque Paulo não orou Simplesmente curou Timóteo Paulo curou outras pessoas Paulo chegou a ressuscitar um homem porque Paulo não curou a si mesmo quando ele tinha um espinho na carne nós temos muitos meios para nos aproximarmos das pessoas eu penso que nós até já temos meios de sobra nós já temos parentes, vizinhos, colegas de trabalho, de escola nós temos pessoas que se aproximam da gente, clientes Nós temos muitos meios e nós podemos, como igreja, pensar em maneiras. Claro, podemos ser bastante criativos. O que vamos fazer para nos aproximar das pessoas? Mas nós não podemos esquecer que nenhum meio, nenhum meio deve substituir o objetivo principal, o meio pelo qual as pessoas são salvas. As pessoas são salvas ouvindo o Evangelho. E nós precisamos pregar o evangelho. Eu penso que o equilíbrio disso está em criarmos as condições para pregar o evangelho. Se a gente souber como fazer isso, nós estamos num bom caminho, porque se nós estivermos apresentando Jesus às pessoas, se nós estivermos dizendo para as pessoas que o pecado as afasta, as mantém separadas de Deus, e que esse pecado vai fazer com que elas vão direto para o inferno, mas que elas podem se arrepender em crer em Jesus, se nós tivermos oportunidade de fazer isso, você pode estar certo. Nós estaremos cumprindo o nosso papel. Nós estaremos fazendo isso. É claro que, dentre todos os meios que existem, a gente esteve vendo isso no Retiro, por exemplo, dentre todos os meios a nossa própria comunhão e a nossa nosso próprio ambiente é um fator é um meio e nós devemos investir nisso mas nunca vamos esquecer nós temos um alvo estipulado pelo próprio Jesus temos um papel que foi Ele mesmo que nos deu que a gente possa cumprir da melhor maneira vamos orar Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos deu um papel importante De alta dignidade Nos deu um papel realmente importante Embora nós mesmos não tenhamos importância O Senhor deu o um papel à igreja neste mundo Que é um papel de representar o Senhor E de falar do Senhor De fazer o teu nome conhecido E e te conhecendo as pessoas Venham a te temer e a te adorar Obrigado, Pai, porque o Senhor nos colocou nesta nesta posição. O Senhor mostrou a nós quem é Jesus. O Senhor mostrou a nós os nossos pecados. O Senhor nos convenceu e nos levou ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo. Nós queremos sempre e sempre te louvar e te adorar por essa obra eterna E queremos fazer isso por toda a eternidade, Senhor. Não queremos jamais nos esquecer disso. Mas queremos também repartir isso. Obrigado, Pai, porque nós podemos enxergar naquele início da igreja atitudes que servem para nós de exemplo. Atitudes que usavam os meios que eles tinham, os meios com os quais eles foram capacitados, procuravam usá-los da melhor maneira para chegar ao fim principal obrigado pela vida de Pedro, de João e de todos aqueles que naquela época se empenharam em falar do Senhor Pai, por favor nos ajuda nos ajuda a sermos adequadamente oportunistas não o oportunismo que há no mundo oportunismo voltado para vantagens pessoais mas de enxergarmos as oportunidades que o Senhor nos dá aquelas que já são nos são entregues nas nossas mãos e que usemos, Pai, os meios com os quais o Senhor nos capacitou cada um de nós tem um jeito cada um de nós tem um contexto de vida familiar de trabalho, de estudo Ó oh, Pai, o Senhor nos deu capacidades e nos ajuda a ter uma sabedoria é, no uso dessas capacidades para que possamos chegar ao fim principal de falar do Senhor, de testemunhar do Senhor. E ao fazê-lo, nos ajuda para sermos objetivos, claros. Embora o uso das palavras certamente vai variar de uma pessoa para outra. Que o conteúdo do Evangelho esteja sempre presente na nossa mente, no nosso coração. Não tenhamos vergonha, não tenhamos barreiras, mas possamos falar livremente daquilo que nos é mais precioso. Por favor, Pai, ajuda cada um de nós individualmente e ajuda esta igreja a cumprir o seu papel neste mundo. É o que te pedimos e te agradecemos por meio de Jesus. Amém.